Єжо-Оселінський. А тоді, покінчивши з смутком, почав пісню весільну, намовляючи польського владцю пошлюбити обраницю з Франції, покласти нарешті край родичанню з австрійським та німецьким домами. Анна Австрійська, регентка малолітнього короля Франції Людовіка XIV, пропонувала Владиславу на вибір аж п'ять високорідних невіст. 17 літню Анну Марію Людвіку, доньку стрія Людовіка XI Гастона Орлеанського, принцесу де Монпансьє, звану Ле Гран 33-літню Людвіку Марію, доньку Карла Гонзаги, Принцесу Деневрську. 29-літню Марію де Лорен, доньку Карла де Гіза і Генріете де Монпансьє, 25-літню Анну Женовефу принцесу де Ландживіль, сестру Людовіка Великого Конде, і нарешті Марію, доньку Карла де Конде і Анни де Монтофі. Запризнитися з Франції, зважаючи на її силу і впливи у Європі для короля, над яким нависали загрози звідусюди, було б порятунком і вибавленням. Однак Владислав не забув про повагу і монаршу пиху. Належні його санові, і відправу посла без будь яких обіцянок. Сказано графові дебрежі, що коли король і вирішить узяти другий шлюб, то попросить королеву регентку Франції, щоб сприяла йому в його домаганнях шведської корони, на яку мав спадкове право ще по своєму отцеві Зигмунду, уродженому ваза і вивідала у Шведів, чи захотіли поєднати Владислава з королевою шведською Христиною. Інакше ніяких переговорів про мир між Польщею і Швецією бути не може. Що ж до французьких наречених, то король не може висловити свою волю, бо посол не привіз портретю. Австрійці ж прислали 16 на вибір. Окрім того, Нічого не сказано про користь від такого шлюбу для королівства польського. Все це посол мав передати в Парижі і повертатись на весну нового року, щоб встигнути до початку наступного сейму, на якому коли сенат дозволить королеві взяти новий шлюб, буде стверджено цей намір і можна буде чути голоси, що король чинить те з любові до вітчизни. Так, Граф Дебрежі відбув до своєї далекої столиці, не везучи нічого певного ні від короля, ні від полководця Хмельницького. І я так само вже збирався собі в дорогу додому, як було покликано мене до коронного канцлера Осолінського, але покликано не службова, а потаємно вночі до власного палацу першої по королю особи в державі. Постелінський прийняв мене у своєму домашньому кабінеті при одній свічці. Але на столику було добре вино і холодна дичина з литовських лісів. І очі його в напівтемріві світилися розумом і сказати б доброзичливістю. Хоч від такого крутія годі було й сподіватися чогось такого. Ми привіталися, називаючи один одного просто по прізвищу. те вже різнився наш суспільний стан і... Звання наші так само. Мої розтріпані, сумно звислі вуса, ніяк не пасували до закручених світлих вусиків пана канцлера коронного, та до його виплеканої, розчесаної так, що золотилася кожна волосинка в ній бороди. Та цим я не дуже переймався, без церемонії прийняв запросине Солінського сісти навпроти нього до столика, не відмовився й випити та скусити як слід. А тоді мовчки поглянув на господаря, ждучи потоків його звичного красномовства. Мені згадався шляхтич Ніздіковський з кисалевих маєтностей. Щось було в ньому від Солінського, так само чепурний до прозорості, просвітлений погляд, доброзичливість усім у звичайню, а поряд чоловіка набивають на палю і це не позначається на поведінці шляхтичеві. Бо, як каже пан Возний Коструба, не пхай пальці між двері. Оселінський добродушно морщив свого великого носа, мов би хотів сказати, пан очікує від мене красномовства, пан його матиме. З нього завжди текло, як з чопового отвору в барилі. Коли після лекції Володислава поїхав послом до Паперинського, то став пробиватися до нього якийсь італієць, який переказав через слух, що всього лиш сто злотих, щоб навчити їхнього пана необхідного красномовства. Василінський зволів відповісти, що він дасть на хабі двісті злотих, або лиш той його послухав і збагнув, що таке справжнє мистецтво мовити. Папу Урбана зачарував тоді так, що той надав йому князівський титул. Згодом отримав такий самий титул і від імператора Фердінанда, а був усього лише під скарбієм коронним на той час. З високих своїх титулів, щоправда, не покористався, бо сеймовими конституціями 38-го і 41-го років в ім'я збереження вольностей шляхти суворо заборонено будь-які титули, окрім тих, які прийняті в унії. Зате зумів пан Єжи. Так прихилити до себе короля, що той незабаром зробив його під канцлером, а згодом і канцлером великим коронним. Усьому довірився йому. А Солінський обростав славою, а ще більше добрими. І коли одружував доньку свою, Анну Терезу, сином воєводи Сірацького Зигмундом Денгофом, то весілля те було чи на найбагатше за всі сто років. Був присутній король, всі міста польські, воєводства, всі вельможі змагалися у вигадливості й щедрості, так що дарунків молодим було навезено.